Velkommen til Jagten på Roskilde. Mit navn det er Rasmus Damsholdt. Og det program, vi nu her, det stiller skarpt på Nordens største festival. Både foran scenen, men i lige så høj grad bag ved scenen. I hvert program, der er jeg for besøg af en række gæster, som har et meget nært forhold til Roskilde Festival. Og i løbet af programmet, der skal vi høre både rapportager fra selve festivalen og forskellige uh, klip fra interviews med folk, der arbejder både uh, bag ved scenen og rundt om scenen og på scenen. Og uh, alle mulige forskellige områder kommer vi rundt omkring den her uh, cirkus, som uh, der er virkelig mange mennesker, der putter meget arbejde i hver år for, for at stå. Og øhm, i dag har jeg i studiet med mig her en, øhm, en person, en artist, som faktisk har spillet på Roskilde Festival flere gange, og så gav faktisk øh, alene i år to gange. Velkommen til dig, Emma Aks. Tak. Og du har spillet i år med dit eget projekt, Evil House Party, og så altså også øh, gæstet en helt first koncert Ja, ja. præcis. <laughs> altså, øhm, hvordan var det? Det var vildt fedt. Det var virkelig dejligt Roskilde år, synes jeg. Mm -hmm. øhm, vores egen koncert med Evil House Party gik vildt godt, og... Det var også vildt sjovt med First Date. Det var på samme scene, men øh, min var under opvarmningen, og deres var en af de allersidste koncerter der om lørdagen. Og nu hedder det jo First Days. Ja. Fordi <laughs> ikke bare opvarmning, ja er jo de det er rigtige. rigtige. Og der var også øh, jeg var også nødt til at se... Øh, Evil House Party-koncerten, og der var, der var der også fuldt hus den dag. Det var en god koncert, altså. Tak. Ja, altså sådan, hvordan er det at spille på Roskilde Festival? Nu er det jo også ret nyt projekt, det her Evil House Party, og så få lov til at stå der og mange mennesker og sådan noget der. Er der noget specielt ved at spille på den den scene? Jamen, det var vildt fedt for os, fordi vi har spillet mere sådan... Øh, vi har spillet mange, hvad kan man sige, sådan små klubshows, både i England og i København og lidt rundt omkring i Danmark, men vi har ikke rigtig spillet på en særlig stor scene. Altså, jeg tror, at vi spillede... Jo, vi har spillet i pumpehuset et par gange, men sådan, vi har ikke haft sådan en... der har været også som awesome opvarmning. Mm. Sådan, så det var, ligesom, øh, det var første gang, vi ligesom fik lov til at sprede os lidt mere ud på en eller anden måde. Ikke? Jeg også tænkte, også at jeres lyd egentlig, som udgangspunkt, det kan godt være, at det er meget sådan, øh, du ved, boxet at sige det, men sådan at den er jo også alle i klubbet, men man måske kunne forsøge, at det passede godt ind på en lille klub, men det fungerede da også meget godt i et stort tal, hva'? Ja, det, <laughs> altså jeg tror, at vi, jeg tror altid at mig og Jakob har følt, at... Det også ville fungere på en stor scene, så det var rigtig dejligt sådan, ligesom at få lov til at bevise det på en eller anden måde. Men der er ikke noget værre end at få at vide, at det passer bedst inden for Så Vi skal altid bare spille de små scener, <laughs> når man føler, at man kan spille på de store. Hvordan, øh, hvordan er dit forhold til, til Roskilde Festival som gæst? Er det en festival, du har været meget på? Jamen, det er en festival, hvor jeg er med at være der sådan, hver år, tror jeg. Mm. Jeg får altid, øh, jeg bliver altid ramt af ekstrem FOMO, hvis det ser ud til, at jeg ikke skal afsted. Og så får jeg altid skaffede et eller andet på det sidste øjeblik. Hvor mange år har du så været afsted i træk? Åh, oh, jeg ved det ikke, men jeg, jeg føler, at det er virkelig få år, jeg ikke har været afsted. Altså, jeg tror faktisk at næsten, at jeg har været der hver år. Ja. Og kan du huske, hvad de første år var? Ja, det var, da jeg var 14, så det var, det var virkelig langt. <laughs> jeg kan huske, at jeg havde brugt min konfirmationspenge på en roskilde billet, hvor jeg aldrig nådeles fik lov til at være afsted som 14-årig, hvis jeg blev hentet om aftenen. Ja, det, må man overhovedet det? jeg måtte gerne. <laughs> ja, jeg ved ikke, man... Altså, ja. øhm, kan du huske noget som helst fra det år? Ja, det kan jeg. Jeg kan huske... Jeg kan huske, at jeg så placebo. Det er faktisk det eneste, jeg kan huske overhovedet. Ja, var det fedt, eller var det overvældende som 14 år? Det var ekstremt overvældende. Ja. Der var både renere, at det var så fedt. <laughs> okay. Sådan, ja. Så du var, Men du tog hjem hver aften? Jeg tog hjem hver aften, ja. ja. Okay. Men det er faktisk sådan lidt en, en vane, jeg har fået efterfølgende også, fordi jeg sover aldrig for at skille. Så altså, din, jeg så ikke gjort det et år. De 14 år jeg har faktisk på en eller anden måde, er, ligeså, er meget til på dit, dit nuværende jeg. rent ja. rent festival oplevelsesmæssigt. Ja, helt vildt, ja. fordi at øh, jeg tror bare at det gik op for mig at efterfølgende året efter så så, så jeg der, hvor jeg var sådan, det var meget federe til hjemme. <laughs> altså det er sådan det er slet ikke min stil at sove i mudder og telt og sådan noget. Så du nærmest kun så på Roskilde Festival et år eller hvad? år. Okay, altså Og det var det år, hvor det regnede allermest, hvor alle tog hjem. Ej, var det syvende der? Ja, ja, det var ja mit... så mit første Roskilde-år var i 2006. Ja, okay. Og mit første år var nemlig syv. For det kan jeg tydeligt huske, for det var en oversvømmelse. Ja. Og jeg var øh, altså, jeg tænkte bare, er det sådan her at være på eller sådan, Fordi det var jo ligesom at være i altså, en eller nødsituation et sted. Altså, det var virkelig ubehageligt på mange måder i virkeligheden. Jeg har tit følt, at øh, selve tilpladsen der, det er sådan, jeg forestiller mig, hvordan verden ser ud, hvis den går under. Ja. Eller når den gør. Og så kan man også godt føle nogle gange, når man er der, at den er ved at gå under den verden der. Det kan også okay. nogle gange være det smukke i det At man når en eller anden nom følelse derude i ud. Og... Ja, domme dag. Ja, præcis. Præcis. Jamen, sådan her har jeg lidt. Um, okay, hvordan var det så det der det, det, det ene år, du havde, hvor du så rent faktisk boede i, i fik du hovedet til noget musik der i syv? Der var jo nogle ret legendariske regnkoncerter trods alt. Ja, jeg kan huske, jeg så, hvor alle var taget hjem. Ja. Altså, jeg kan huske mig og min veninde, vi var de eneste tilbage, vi kendte overhovedet. Øh, så den koncert, den er på en måde ret tydelig, men ellers så, altså, jeg tror, jeg var så fuld og stående det meste af tiden for at holde det regn ud. Jeg havde virkelig sådan en, jeg kan huske, at jeg sådan dagligt var sådan ved at af sådan magtesløset af at være der ja. eller måde. Og så var jeg også vildt stedig, fordi jeg synes, at det var lidt svært at de andre bare truer <laughs> Ja, jeg forstår ikke at truer mig, jeg klarede den altså ikke. Nej, jeg forstår det godt. Jeg ja. skulle også til hjem. Ja, men jeg har tænkt meget på den der bjørk-koncert i midtiden, fordi man har hørt så meget om det bagefter og sit billeder og den der regndans der og sådan noget der. Ja. Hvad tænker du i forhold til det her med nu er vi jo øh, i dag skal vi høre nogle klip fra folk der arbejder med festivalen og nogle rapportager og sådan noget. Når du har været her hvert år og du siger du har minutter, noget lige er der sådan noget. Tænker nogen sådan over alle de mennesker der sådan arbejder for at få den op og køre eller er det bare ikke noget man lægger mærke til når man kommer som gæst på den måde du gør? Mm, jo, men det tror jeg faktisk jeg altid har tænkt meget over, fordi jeg altid også har været lidt gæst på en måde, hvor at det også har været med folk, der har været involveret. Eller sådan altså folk, der var frivillige og sådan noget? Ja, eller arbejdet med musik, eller sådan... Jeg husker første, første år, jeg var der, var jeg da faktisk også som... Som, som journalist, som, okay, som 14-årig. journalist, ja, Jeg kan stack. ikke huske, hvad det var, for men jeg skulle skrive et eller andet om det, men det var sådan, selvfølgelig bare sådan en eller anden ekstra chance, jeg havde fået, så jeg også skulle have et eller andet federe armbånd. Så du var faktisk allerede altså, som 14-årig de første Roskilde festival, der var du allerede på arbejde. Så ja, det var så en sådan et festival bagved fra starten af nærmest. Ja, jeg tror i hvert fald, jeg skulle skrive en eller anden form for lille rapportage Ja, sådan. ja. Nå, fedt nok. Jamen så altså, jeg har i hvert fald, efter at have lavet det her program her, fået meget respekt for de folk, der arbejder øh, bag ved scenen og for den her festival hvert år til at op og, og svinge, og øhm, nævnte du også der med, at det var fedt at stå at på den store scene øhm, her i år, og øhm, jeg har faktisk, øh, det er faktisk ikke mig, men jeg kan sige, at jeg har været, øh, jeg har været ude og, øh, og fået en anden til at interviewe en... Øh, en, der spillede på Roskilde Festival sidste år for at høre. Det var gang det hedder opramningsscenen. Nu hedder det så Rising-scenen. Men øh, det kan være, at vi lige skulle øh, hvis du er på lige at høre, øh, hvordan det lød, da det var, at øh, Benjamin Clemens, han, øh, han snakket med øh, smag på dig selv. Hvad, hvad betyder det for jer som øh, som and artist, hvis man, det kan man godt kalde jer, øh, at, at få muligheden for at spille på, på Rising-scenen? betyder meget, tror jeg, altså man kan sige et eller andet sted må tiden også lige vise det, men jeg, jeg tror især for os betyder det rigtig meget, fordi at vi netop er et band, som ikke har den store, måske radiovenlige appel, eller også så er det bare radioen der ikke er så interesseret i at spille os <tøk> så det betyder sindssygt meget at, at få adgang til hvad skal man sige, et mere folkeligt og populært kulturelt sfære og, og, og publikum her. Det, det, det er mega godt for os, tror jeg. Det er mega sjovt at prøve. Tror jeg det kan ligesom... Fordi I er jo også et band, der har spillet meget, og I er også et band, som langt hen ad vejen skal opleves live. Altså, øh, I, er jo ikke, I er jo ikke et studieband på den måde, som, som så mange andre. Øh, tror jeg det her kommer til at kunne føre til flere bookinger for, for Smak på selv? Ja, det tror jeg, det helt klart. Altså, det har de allerede gjort i, i kraft af, at vi er blevet analyseret. Samme dag var der en del der, der skrev til os, og lige pludselig gerne ville booke Så det var, det var super fedt, og jeg, jeg, jeg tror da helt klart, at det kan føre til dels flere bookinger, men, men dels at, at vi også er blevet eksponeret for en masse mennesker, som måske ikke havde, havde hørt os til en, en, hvad skal man sige, mere separat smag for dig selv koncert, men, men som forhåbentlig synes, det var fedt nok til, at, at de ville komme igen en anden gang. Så jeg tror helt klart, at, at, at det har hjulpet os en del. Det håber jeg det, i hvert fald. Okay. Ja, det her det var altså en rapportage fra 2022, altså sidste år, hvor smag på dig selv optrådte, og det var Benny McLean, der har været ude og snakke med smag på dig selv. Kan du genkende det her Emma, med, at man får den her anerkendelse, som nogle gange øh, ikke, altså som man mangler lidt på en eller anden måde i sin karriere som musiker? Jamen helt klart. Jeg tror, altså jeg tror, mig og Jakob har for eksempel også, øh, vi kunne da også godt mærke, at det, at der var mere interesse for andre booker lige pludselig og så videre. Lige pludselig var der også bare mange, der havde set vores koncert, hvor de andre koncerter vi havde spillet havde måske været sværere at fange eller sådan. Så det betød der helt klart meget. Mm. Har de, synes du, de her booker har specielt ansvar? Så det er jo ret, øh, det er ret voldsomt det her med at skulle sidde med du ved, en artist øh, fremtid på den måde i ikke? Jo, hvis man ser på det på den måde. <laughs> det gør du måske ikke. <laughs> Nej, jeg tror jeg tror et eller andet sted, så tror jeg, at øh, så ved jeg ikke, hvor meget af den, det ansvar, jeg vil pålægge dem, hvis du forstår, hvad jeg mener. Det er måske også lidt farligt det her med at øh, sådan, øh, tænke for meget over det som artist. Hvad, altså, alle mekanismerne og hvem der bør booke hvad og sådan nogle ting. Ja, lidt på en eller anden måde. Jeg tror, man, øh, jeg tror, jeg prøver at afholde mig lidt fra det for eller ikke, at sådan, altså, føle mig berettet til eller andet. Eller sådan. Jeg tror jeg havde meget sådan en, det var fedt, vi blev booket. Øh, det var fedt at spille. Ja, yeah. Gør dine egne ting på en eller anden præcis. måde, og så kan der være, nogen lægger mærke til det. Det er præcis. Ja. Jamen, så er jeg jo her for at ødelægge det for dig, fordi nu har jeg jo <laughs> ligesom brugt det her program til at dykke ned i maskineriet. Jeg har faktisk snakket med nogle af om øh, øh, det her med, at det årligt, som er blevet til first days, frem for opvarmning, og at der så også er en ny scout-gruppe, der har overtaget, fordi at de har også selv vurderet Festival. Det måske var lidt hårdt, øh, at det var én person, eller meget få personer, der skulle vurdere det, og tit måske nogle gamle endda mænd, som sad ligesom på den magt. Så det er ligesom et tiltag, de har brugt det her med Men Jeg har faktisk, øh, hvis du vil høre det, så har jeg et klip med. <laughs> vil <jeg gerne. laughs> ikke vil Ikke det... fordi jeg har det hele sådan. <laughs> okay, men ellers må du lukke hørende, så, så må du bare høre det. Uh, det kommer her, det, og det er altså Stefan Geising og uh, Christiane Tetzlaff, som sidder og snakker her lidt omkring uh, musikprogrammeringen uh, og udvalgelsen. For eksempel i år har vi valgt, at at der var det ikke musikgruppen, der bookede hele First Days programmet Der var det alle scoutsene der bookede det. Mm. Øhm, så der har, der har musikgruppen faktisk ikke andet end sagt, det, som I vælger øh, jer øh, scouts, er det, vi booker til First Days. Og det, det synes jeg i virkeligheden, er lidt det modsatte. Øh, så jeg synes ikke, vi er på tre. Ja, hvordan har det været det, der så ansvar Christiane, at, at skulle booke? Hvad hedder det? Altså, der står virkelig med nogle, øh, nogle skæbner i hånden på en eller anden måde. Meget støjt. <laughs> meget angstprovokerende. Ja. Ej, det har været mega fedt. <clears throat> altså, som vi også snakkede om lige før, så kan man jo især mærke med de der first days-artister, at det betyder rigtig meget. Øhm, og jeg synes, at processen har været, og det synes jeg egentlig overordnet sådan kendetegner hele sådan programplanlægning ikke kun first days, men at øh, jeg synes, det er meget lidt præget af personlig smag og meget af samtaler omkring hvad der giver mening, og hvad der er aktuelt, øh, og hvad der mangler i forhold til... Altså nu er det så svært at snakke om genre i dag, ikke? men alligevel sådan, til en vis grad... En form for objektiv musikvurdering. Hvad siger du? Ikke, ikke en form for objektiv musikvurdering. En form for objektiv musik. Altså selvfølgelig er der vel altid en vis en subjektivitet indover, men øh, vi er seks meget forskellige mennesker i, øh, i scoutgruppen, og vi har så hver gang til de her møder haft ti indstillinger med... Og så har der været nogle gange, hvor der har været stor enighed omkring noget. Og det kan også godt være, at der er en af de andre, der har haft et navn på deres liste, som jeg ikke selv havde med, men hvor jeg er sådan helt klart, det giver mening. Altså, så der er der noget, der har været meget åbenlyst. Øh, og så er der andre ting, der har krævet lidt mere diskussion og snak og sådan noget. Men jeg synes, at der ligger ret mange grundlige overvejelser bag alt. Øhm... Og alle anbefalinger, I har med, er det sådan noget, I har set live? Nej, ikke alle sammen, men i høj grad. Mm. Og det har også været nogle gange årsagen til, at noget er blevet valgt over noget andet. At man ligesom ved, at... Jeg vil sige, at vi har næsten set det hele live. Ja. Det er sådan noget, i hvert fald 90 procent af det, tror jeg. Ja. Fordi det tit har netop været, hvis man har siddet med to artister, og den ene er, har vi set live, eller er blevet set live, og den anden er sådan en, den er kunne være virkelig fed at få. Så har det tit vejet tungere at der er nogen, der har set det live, som synes, det er fedt. Mm. Øh. Og det er også fordi, at festeværende er jo en live-begivenhed. Det er enormt vigtigt. Det er ikke ens betydende med, at der kommer til at være 42 sindssygt fede koncerter, men, men det har i hvert fald været udgangspunktet, og det var fedt, at vi man har set det et eller andet sted. Okay! Jamen, der var lidt uh, et indsigt her i uh, maskinerummet. Det var music programmer Stefan Geising og scout Christian Tetslaft, der fortalte omkring uh, processen for, hvordan for eksempel Evil House Party blev booket til i år. Jeg skal nok lade at dykke mere ned i uh, detaljeritter. men det er så meget rart at høre, at... Uh, at der virkelig er over tingene, og der bliver foldet en... en skal man sige, der er mange mennesker end den her gruppe efterhånden, som jeg synes er ret fedt, det der med at forestille sig, at Roskilde Festival er et netværk af en masse mennesker, der er ude se en masse musik, og så på mm. en eller anden måde også bliver til alle vores oplevelser. Men ja, det er da jo vildt godt at høre, fordi det er jo selvfølgelig vigtigt, og de har jo selvfølgelig en form for, hvad kan man sige, magt over for, hvad der sker med de her banen sådan fremover, eller sådan, hvilke muligheder det byder på. Så det er jo... Det er virkelig dejligt at høre, at er og høre en masse musik og tænker godt over det. Jeg tror, at jeg over, hvilken autoritet man trods alt har. Ja. Nå, men så vil jeg hellere snakke om, øhm, om nogle af de musikalske og kunstoplevelser, det kunne være, at øhm, man har haft i år på festivalen og skal have næste år på Roskilde Festival. Og der har jeg især i år og sidste år haft optor en ny scene, der hedder Platform. Og jeg ved ikke, om du har været også i den scene? Det har jeg. Ja, det, jeg kan sige til lytterne, at den ligger mellem, den placerer ligesom mellem orange scene og arena, så den, den ligger ligesom et ret godt sted i forhold til, at man nok kommer til at droppe ind eller gå forbi den og tænke, hvad er det for noget? Og det er sådan en kunstscene, som kan laves om til lejlighed, altså den kan bygges om, så den passer til den performance, der skal være. Og så sker der nogle pop-up ting, der er nogle ting, der ikke er nogle ting, der er annonceret, og så er det ligesom meningen, at man skal blive lidt overrasket og blive sådan noget what the fuck eller bare have en, en god oplevelse. Øhm, hvad var du inde at få en oplevelse omkring platform Jamen, jeg noget ikke alle de ting, jeg gerne ville på platform overhovedet, faktisk. For jeg vil sige, jeg nåede ret få koncerter om dagen i år, fordi jeg var så træt efter vores egen. Ja. Så jeg endte med faktisk tit først at om aftenen. Men øh, jeg nåede lidt af Francescas koncert, øh, Francesca Bortelli, mm. som... Øh, jeg kan ikke huske hvad dag det var. Det hele flød sammen når man Ja, det hele flød lidt sammen. Ja. Øhm, men det var en virkelig det var der hvor jeg virkelig var sådan wow, det fungerer også til, til ikke kun performance, men som koncertscene. Ja, det, det var lidt en blanding. Der var noget meget sådan performativt, hvor det næsten var ja, performancekunst og dans og sådan nogle ting, og så var der nogle mere sådan regulære koncerter, som Francescas koncert her. Men jeg har faktisk sendt Emilie Søderberg, som er reporter her på programmet, ud på platform, så vi kan måske lige hoppe en tur med ud til Roskilde Festival og høre, hvad hun fik ud af og gå rundt om den her platformscene, det kommer altså her. står her ved scenen platform hvor forskellige kunstnere får lov til at pede med deres kunst i musikdagene. Og lige nu der er klokken lidt i 18. det er onsdag og den anerkendte billedkunstner og Jules Fischer samt den prisvindende cellist og komponist Josefine Upstahl, de performer med stykket It Doesn't Look Like Anything To Me lige bag mig, som man nok også godt kan høre. Og derfor der har jeg valgt at gå rundt på pladsen for at høre, hvad publikum synes om deres værk og generelt om platformscenen. Vil I ikke sige, hvad I hedder og hvor længe I har været her på festivalen? Ja, jeg hedder Freja, og jeg var her siden dag 1. Jeg hedder Nytte, og jeg har også været her siden dag 1. Og kan I lige prøve at forklare til dem, der lytter med, som ikke er her? Nu kommer man, jeg høre det lidt i baggrunden, men hvad, hvad er det, vi står og kigger på nu? Jamen, vi kigger på et par mennesker, som har fået lov til at lidt optræde på en scene. Ja. Øhm, yeah. hvad, hvad er det for en scene, de er på? Det er sådan en... Øh, hvordan, hvordan kan man forklare det? Det er en scene, der er bygget op, som en firkantet, hvor de lige så rundt i det hele, og ligesom performer deres form for dans i hvert fald. Og hvad, hvad tror I, at kunstnerne har prøvet at udtrykke med det her? Jamen man kan jo se, at de i hvert fald altså bruger deres kropssprog til at, hvad hedder det, udtrykke deres følelser eller de fortæller en slags historie. ja, okay. øh, yeah. okay. meget enig. Yeah. for det er til at føle noget, når I ser øh, det her show? Altså, det giver jo en eller anden altså, fornemmelse i ens krop. Altså, det er en, altså, en anden dans, vi kigger på end en altså, performance på sådan, scener og sådan noget ved, altså, ved kunstnere. Og så skal man kigge på det her, som er meget anderledes i forhold til, hvad man ser andre steder. Der er også bare, at der er meget kreativitet indover over det. Altså, netop det her med, at de bruger deres kropsprog, og ikke så meget sådan, du ved de snakker ikke, de laver ikke et eller andet normalt, hvis man kan kalde det. Det, det er anderledes det her. I følge kunstnerne selv, så er det her stykke til at undersøge, hvordan maskulinitet kan fagne sårbarhed og omsorg og skabe et fællesskab, der udfordrer hierarkier og magtstrukturer. Vil I uh, mene, at I godt kan fornemme det, nu, uh, nu hvor jeg har hørt, hvad det egentlig skal handle om? Altså nu hvor du så har fortalt, hvad det handler om, så kan man godt se det lidt, ja, i forhold til den måde, de reagerer på med deres kroppe og sådan noget. Hvad mener du, hvordan de reagerer med kroppen? at hvordan de udtrykker sig, hvordan de bevæger hvor meget sådan, hvor tykt de går ned i deres bevægelser og sådan noget. men ikke kun det men også bare deres, hvad det, den måde de ser ud på altså omkring deres tøj og sådan noget der det kan man også godt se på den måde hvordan hvordan ser de ud dem der performer? Jamen der er jo, det er jo lidt forskelligt fra hvad det person til person men for en, en har hvad det sådan lidt copperet tøj, tøj på og så en anden har sådan en sparkel på tror jeg det er så altså, det er meget forskelligt i hvert fald. Så der er sådan en plads til alle slags mænd, måske? Ja, præcis. Synes I, at det her, det passer ind i Roskildes format af, hvad Roskilde Festival er? Altså, ja, jeg synes, det er fedt, at der er så meget blandet, man kan komme rundt og se. Øhm, der, altså, ligesom der er lige så meget blandet musik, så det er også fedt, at der er noget dans, man kan kigge på, som er ikke er noget, man lige ser til hverdag, og som man måske ikke lige vil gå ud og bestille en billet til at skulle se og sådan noget. Så er det meget fedt at kunne komme herud og, ligesom, altså, og så opleve det og se. Det findes faktisk også. Hvad tænker du om det? Øh, hvad hedder det? Altså, i forhold til de, nu sagde du at der var plads til alle og sådan noget. Det synes jeg også beskriver ret godt, hvad hedder det, Roskilde, fordi der er mange typer på Roskilde. Og det er også derfor jeg synes det altså, godt, de udtrykker det på den måde. Så fortælle, at det er okay at være anderledes for eksempel. Ja. Hvorfor tror I at der er mange kunstner, der gerne vil performe på sådan en her festival? Hvorfor tror jeg, det lige op det her show Roskilde har valgt? Jeg tænker, at der må ligge et eller andet bag, at det udtrykker meget godt, også, for, at det, som Freja også sagde, meget forskellige tøj, de har på, øhm, som udtrykker deres personlighed, som, som kan komme til udtryk i, at det er okay også at være anderledes end andre, og skille sig ud og sådan noget. Kunne I finde på at anbefale det her til jeres venner? Helt bestemt, ja. Jeg synes, det er spændende at kigge på, og anderledes i forhold til, hvad vi plejer at se eller i hvert fald. Så hvis du tilfældigvis, var nogen fra Roskilde, som lyder med, skulle, eller skulle de så ikke øh, have lignende på festivalen næste år? Jeg synes helt klart, at det skal komme ned næste år også igen. Altså som sagt, det fortæller en historie og fortæller lidt om, hvordan Roskilde er. Øh, og netop med det her de personer, altså jeg synes, det er fedt. Det gør jeg. Fedt. Tak for det rigtig gode festival. Tak. De sidste toner af It Doesn't Look Like Anything To Me er ved at blive spillet i baggrunden. Jeg har været rundt og snakket med nogle festivalgængere, og det lyder generelt til, at stemningen er høj omkring stykket. Man kan jo også forvente det fra Roskilde, at de er en NGO, og de altså pryder sig med at være åbne og sætte nogle tanker i gang imens folk de går rundt på festivalen. Og det mener de festivalgængere, jeg har snakket med, at dette stykke gør, nemlig især om maskulinitet og diversitet. De sidste toner bliver spillet nu, og jeg vil altså lige høre det sidste og takke af fra denne gang. Oh. Ja, det var altså Amalie Søderberg, der takkede af, som øh, har været ude og øh, se værket Der Look Anything To Me», og øh, det var altså af billedkunstner og koreograf øh, Jules Fischer og sammen med cellist og komponistus, opstart. Vi har lidt øh, lyd fra koncerten her i baggrunden, Emma. Um, ja, der var en meget positiv uh, vibes omkring den her uh, platformscene og uh, jeg, uh, jeg var altså også ret uh, begejstret for at være på den her scene, som uh, jeg synes bare det er fedt, at en koncert ikke bare er sådan, du ved, det traditionelle uh, medium at uh, der er en scene og uh, der er en publikum og så står de der, men det der med at på den her scene, der leger man jo meget med, at nogle gange står de optrædende midt på scenen nogle gange kommer de gående ude fra scenen uh, altså det her med, at at det er ligesom meget en performance, kan man sige, ikke? Jo, præcis. Og jeg tror også, for eksempel, nu er jeg rigtig ked af, at jeg kan af Final Planet, især efter det nu er gået i, i opløsning. Nej, det vidste jeg ikke. Jo, det er lige gået Nej, Ej, det var altså så godt. Nå. men det var faktisk ikke platform. Var det ikke det? Jeg så dem, ah. men det var ikke platform. De spillede øh, ude, de var blevet sat <laughs> okay. ud i sådan et, øh, øh, jeg ved, et stort dansegulv. Og okay. lå lidt uden for pladsen. Så det, der gik du ikke glip af en platform. Okay, okay. Men, det, men det var Det <laughs> men, men jeg var da ked af at høre, det gik op til opløsning. Nå, men, ja, men jeg så en anden performance derinde, som jeg var ret meget på røven over, som ja, er en artist der hedder, Angel Vai, mm. som spillede derinde. Og øh, det var en performance, hvor at det var helt klart, det var den, hvor det var lidt mere i den formandsdel, end det var i den musikalske del. Ikke fordi der ikke var musik, men jeg tror, at det var musik skrevet til lejligheden. Øhm, og der starter øh, optræden med, at øhm, øh, den person, der står bag en vej, ligesom sætter sig øh, sit lille keyboard, øh, du ved midi-setup, og så sætter i gang, og så kommer der en anden person ind, og hælder et glas vand op, og så bliver der sagt, Ask the Oracle, og så øhm, kommer der nogle andre performer ind, og så sætter der sig en, der så er uraklet i en stol, og så øh, er der meget sådan, u, uh, hvad skal det nu ske, stemning, og så, øh, så kommer der ligesom nogle af de her orakledes hjælpere ned øh, til, øh, til os publikum og spørger, om vi spørger oraklede om noget, og jeg tør ikke, men jeg ser, at der sidder en ved af mig der, så får man sådan en sædel, hvor man, hvor man får at vide, at man kan spørge oraklet om et ja spørgsmål, og så går folk ligesom op på skift, og så visker de egentlig øret på oraklet et spørgsmål og så nogle gange ryster oraklet på hovedet, og nogle gange nækker oraklet, og nogle gange er der også sådan, hvor oraklet sådan, du ved, helt sådan krammer, og er meget ked af det på den personens vej, der spørger. Øhm, så det var ligesom en, en form for interaktion med publikum, mm. øhm, som var meget fint. Jeg har faktisk, øh, jeg, jeg kunne ikke lade mig lige at lade, tage lidt lyd, nu ved jeg ikke, nu er der mange klippe i det her program, men jeg synes, det var lidt sjovt at lige, øh, lige spille det for det her, hvor man kan høre. Det lød sådan her, det er bare taget med min telefon, det ved jeg faktisk ikke min nu spiller det. <laughs> men det her, det var lyden fra den her en del vej af performance. Så det var meget smukt. Ja. Så når du får det, så giver folk fået jer til bare at blive og spurgte og række om noget. Det jeg. Jeg er også ked af ikke. <laughs> <laughs> Sådan er det altid på Roskilde Festival. Der går man ikke til åndkliv mange ting. Og man er jo ekstra undskyld om, at selv spiller. Jamen, jeg kunne nemt... Og jeg fik jo lige at vide, øh, at... Altså øh, til gengæld rigtig mange videoer fra den her ja, performance. Ja. Så jeg føler, at i det mindste fik sådan lidt et øh, so me-fix ja, det, det, det, det var jo også meget øh, Instagram-venlig optræden. Og så efter den her seance, ligesom at have kørt i 20-30 minutter eller sådan noget, så får Ankelvej så lov til ligesom at springe i luften i en... Øh, Altså i et, et klimaks, der varer meget kort tid i forhold til det her lange, meditative opbygning. Og så vil jeg også sige, at uh, Engelwey er den ene halvdel af First hate som du er med, så der er fuld cirkel her. Um, ja, jeg tænkte faktisk på, om vi skulle uh, uh, Engelwey har lige udgivet et nyt nummer. Skulle vi lige prøve at lytte til det måske? Det synes jeg Apropos, okay. det er fra en opsamlingsplade, men det er uh, ny, uh, nyt materiale, selvom der er gået lang tid siden, man har hørt fra Engelwey, så er der det her nummer, der hedder Nonfu Spring, som lige er udkommet, som vi kan tage lige her. Så Angel Wei med Nonfu Spring fra en, øh, en ny plade, som lige er udkommet her i september måned, øh, som er en... Øh, altså, jeg, ved næsten, jeg ved ikke, om kalde det en opsamlingsplade, men der er i hvert fald øh, mange øh, fede, øh, især danske artister på, som øh, man kan tjekke ud. Æh, den hedder Hyper C. Og det øh, skulle være lige, se, om jeg kunne nævne nogle andre øh, artister fra den her plade. Det jo f.eks. Laia Valenza og Højla og andre ting fra den gode danske undergrund er udkommet på pladskab, hedder Rise Zone. Nå, så er der en anbefaling derfra, og det var altså fordi, at øh, vi snakkede om en øh, Angel Vaya performance på, øh, på Roskilde Festival i år, mig og Emma. Og ja, nu skal vi til noget, øh, som øh, jeg tænker, vi to kan blive klogere på. Mm. Fordi at vi skal nu høre om øh, vi skal høre Kar Djurhus, som er leder af filantropi og e-kommercielle partnerskaber på Roskilde Festival og sine Brink-Vel. Øh, jeg spurgte dem fordi at uh, Roskilde Festival har det her år, den tema i år og den næste år, der hedder Utopia. Og så spurgte jeg dem, hvad Utopia er for dem. Og øhm, der kom de ind på et begreb, der hedder Imagination Crisis. Og jeg synes, at vi skal lige høre, og så er jeg er spændt på at høre, om du kan øh, genkende, at øh, vi skulle befinde os i en sådan krise. Lad os prøve at høre. Okay. Lige nu, der er der i vores samtid, er der en hvad man i forskning kalder imagination crisis. Så simpelthen en øh, krise i forestillingsevnen. Og øh, hvis man skal mobilisere sig og samarbejde omkring at skabe en anden verden, så er det synes jeg er vigtigt, at man kan forestille sig, hvordan verden ser ud. Så utopia for mig øh, er at øh, stimulere forestillingen omkring, hvordan øh, verden kunne se ud, om det burde se ud. Og forstærke de aktivistgrupper, vi også, de unge aktivister, vi støtter og samarbejder med, deres kamp for en bedre verden, man støtte den, forstærke den, vi stimulerer stimulere sådan en kollektiv forestilling om, hvordan verden kunne se ud. Og hvordan gør man det sådan mere praktisk? Lidt mere konkret. <laughs> ja, men det gør vi jo, det, det gør vi, når vi bruger blandt andet festivalplatformen, til at vise nogle elementer, der peger mod fremtiden. Elementer, der skaber håb. Elementer, der skaber helt konkrete billeder af, hvad for noget mad, vi for eksempel skal til at spise, når vi skal spise mere plantebaseret. Eller det kan også være at vise de mange deltagere, der er på festivalen, hvor der er nogle handlefællesskaber, hvor unge går sammen. For eksempel i nogle af klimaaktivisterne inviterer, for det er jo ikke det er et særligt segment af ungdommen, og vi har rigtig mange forskellige unge samlet, så vis dem her, der er fællesskab, hvor I kan gå ind og faktisk handle og gøre en forskel. Okay. Men nu sagde du før, at du har været en del af festivalen i mange år som gæst, og du også kender mange, der ligesom kommer i... Hvad skal man sige, på den ene eller anden side af, af, hvad skal man sige, på festivalen, altså også er med til at lave festivalen. Har du også følt det som en, sådan en, en form for fællesskab, som bliver beskrevet her? Øh, ja, men på, jeg har jo mest været på musikdelen i forhold til bookere og sådan noget. Min gamle manager bookede også en del artister til Roskilde, så der har mest været på den front, og ikke så meget inden for. Der, altså, alle de tusind andre ting, der foregår. Mm. Men det noget, du ser som gæst, når du ligesom bevæger dig rundt, og der er de her tiltag. Altså hvad? Jamen sådan, at man gør noget for, øh, for at modvirke ungdommens, hvad skal man sige, problemer og den her imagination crisis. Og det Roskilde Festival er også ligesom et fællesskab for at tænke omkring, hvordan vi kan få en bedre verden på en eller anden måde. Altså det synes jeg jo er vildt dejligt, hvis det er. Jeg ved ikke, om jeg har følt det så meget selv, hvis jeg skal mm. være ærlig. Øhm. Måske underbevidst, fordi selvfølgelig har det jo en indvirkning, og jeg synes, det er vildt godt, når man har så stor en platform som Roskilde, at man bruger det på andet end kun underholdning med et kommercielt formål. Ja, men du har på en at tage tablet ud af fællesskabet, ved at tage hjem med det år, eller Så Jeg tror også, at dem, der måske bor derude, de har måske lidt dybere sådan... Øh... Det tror jeg helt klart. Ja. Altså, altså, no jeg, jeg, jeg har været sådan turistagtig. Ja. ja, du har faktisk været turist i Roskilde i over 10 år. ja. ja. Får du lyst til at dykke ned i det nu, hvor vi hører, øh, sådan, hvad der findes af fællesskaber? Ja, det gør jeg faktisk. <laughs> jeg har ikke lyst til at blive der, men jeg er nysgerrig på det. Ja, Jamen, og der, kan vi jo, der er vi jo blevet gamle. med. Altså Det er jo umiddelbart de her teenager og unge, der, der også kommer der rigtig meget for de her fællesskaber, som ligger ud over musikken også. Og der kan jeg så sige dig, at... Øh, som, når man så ligger i camping derude, så efterlader man jo en masse skrald. Og der har jeg så øh, snakket med Sanne Stefansen, som er bæredygtighedschef, og Louise Hebel, som er teamchef i plan og proces på festivalen. Og, øh, fordi jeg har altid tænkt meget over det der med, sådan, øh, jeg har som dig taget meget frem og tilbage, men altså, nogle gange så tager toget, når man kigger på det der øh, mayhem af telte og alt muligt, ja. øh, hvad der sker bagefter. Og, jeg, og de har prøvet at beskrive for mig her, hvad der sker, når folk ser fra festivalen, og hvad der ligesom sker af proces. Når, øhm, ja, når man ligesom øh, øh, forlader festivalen. Kan vi måske give sådan en hurtig, øh, sådan, ikke fordi vi skal gennemgå alle øh, hvad det, dagene, der sker efterbage, men bare sådan, hvad, hvad, hvad sker der? Kommer der en eller hvad hedder det, går der nogen og samler op, eller hvordan foregår det med rengøring af festivalen? Når vi er færdige med, med festivalen, den slutter sådan lørdag nat, og så søndag, så først og fremmest så skal vi jo sikre, at der ikke ligger nogen i teltene. Så der går en masse af vores værter rundt og sørger for, at alle kommer, kommer godt afsted. Og øh, når det er gjort, og det er så ude på vores camping om året. Så går ringer dørklokker der? der. Jeg har ja, banker på teltet. <laughs> er der nogen hjemme? Ja. Øhm, og det plejer altid at være sådan lidt, det er sådan lidt hyggeligt, folk der ikke vil hjem og glæder sig til næste år. Okay. Det plejer at være sådan en stille og rolig nedlukning. Og når det så er gjort, så øh, op til fest, man kan vi gør meget for at sige sådan, jeres ting med hjem. Fordi det er ikke nødvendigvis noget, som vi sørger for at blive genbrugt. Vi har nogle enkelte samarbejder. Øh, blandt andet med en øh, forening, der havde vi tu, øh, 22 øh, hjælp Ukraine, som samlede telte og soveposer og bolde og alt muligt ind, som netop kunne, kunne få et nyt liv i steder, hvor der virkelig er behov for det. Øh, men ellers så er der så meget, så vi kan ikke ligesom sørge for at redistribuere det. Øh, så øh, når det ligesom er sket, og det brugbare øh, er blevet øh, afleveret til, til genbrug, så, øh, så begynder vi at, at rive det sammen. Så en, en kæmpe strandriver på, bag på en traktor, og så bliver der ellers bare kørt til bunke. Okay. Det er nogle store bunker, og jeg tror også, at de, og de indeholder alt muligt. Og når de så er reddet godt sammen, så bliver det grabbet af en, hvis man forestiller sig de her... I Tivoli, hvor man kan gå og putte penge i, og så er der sådan en klo, der går ned og gerne vil fange en, en lille bamse. <laughs> Æm, så er det det samme, der sker her. Det er bare nogle andre ting, man fanger. Og så op i nogle øh, øh, i neddeler, fordi at, øh, forbrændingsanlæggene vil ikke tage imod, øh, når der er for store stænger og alt muligt. Og sådan noget. Så det, det bliver kværnet. Og så øh, bliver det hældt på øh, container og kørt til forbrænding. Okay. Det er det, der sker nu. Hvordan tager det, den proces der? Jamen, det tager vel et par uger, men vi er først rigtig færdige i august-september, fordi vi skal nogle af områderne er kommunes, og andre er private. Så det, det er alt sammen noget, vi, vi leger. Så vi skal altså efterlade det, som da vi fik det. Så vi har nogle... Okay, det. Ja, det kan ja, vi godt. Ja. Hvis man tager der ud nu, så altså, <laughs> der er der jo sindssygt smukt ja. <laughs> nu. Altså, <laughs> mælkebøtter og blomster. Og, øhm, så, så de, så, og, og det skal vi. Altså, det, er, det er aftaler. Men er lige. riven nok? eller altså, Skal der ikke noget med? Det er så det, der sker, når ja. i, uh, i um, ja, uh, ja, juli og august, så bliver der håndpille. Okay. Så bliver hele pladsen håndpillet. Det går er, nogle mennesker. Og, ja. ja, og det er så øh, øh, øh, foreninger af, af forskellige slags, som, uh, som ligesom får midler til deres foreninger, når de går og, ligesom at man kan have vagter på festivalen, ja. ja, så kan man også have vagter efter og hjælpe os med at holde vores øh, pladserne ring. Okay. Ja, det var altså et lille indblik i øh, processen, der sker efter. <laughs> Men, arbejde. Ja, det er det, helt vildt. Det er så sindssygt. <laughs> I september. Ja. <laughs> wow. Ja, det er så sindssygt. Altså, jeg har cykelforbi derude for nylig, og det ser rigtig pænt ud derude, kan jeg sige. Men ja, øh, det var altså Sande og Louise, der talte lidt omkring det her, og jeg har så tænkt sådan, øh, jeg har jo siddet der nogle år og været på festival og boet derude og sådan noget, og så tænkte jeg tænkt sådan, hvorfor egentlig skal, hvorfor det er det så vigtigt at rydde op? Fordi det LBF-lag alligevel i, du ved, det, om det er skrald, altså man har en skraldbøtte, eller man, du ved, jeg har altid bare forestillet mig, at der ville komme, ja, sådan, som sagt, en spulddåser, kørte helt over og så afsted med det, men nu forstår jeg godt, at sådan fungerer det jo ikke bare. Der er Nej, noget med præcis. noget sortering. Det er rigtig fedt at høre, faktisk, fordi man vidste jo godt, at det ville være et kæmpe oprydningsarbejde, men det sætter helt klart nogle tanker i gang og høre præcis, hvad det er, der skal til, og hvad, altså, jeg tænkte også en eller anden jeg havde også en eller anden naiv idé om faktisk, at alt ville blive sorteret eller sådan noget, men det er jo, jeg kan godt se, at det er et umuligt arbejde. Det er det. Og det er derfor, at, at gæsterne også har et ansvar. Det er derfor, man opfordres til at sortere løbende. Og sådan er det jo for alle festivaler, ja. Øhm kiggede lidt på en festival, der har musikere leget lige siden, hop det her, men der ved jeg også, hvor de lokale, hvis det er festival, der ligger inde i en by endnu mere end Roskilde-festivalen, der gør, så har folk jo også helt vildt øh, lav tolerance i forhold til affald, altså mm. med den her festival her, så det, hvis der bare ligger en lille smule på stranden, som ligger noget til, eller inde i byen eller sådan, så bliver folk eddikesure, så det altså der der skal gå nogen og med hele marken herude på Roskilde. Okay, jamen jeg synes, det var, øh, det var fedt lige at, at høre, hvordan det egentlig øh, foregår. Og, øhm, det er også hyggeligt det der med, at der er folk, der ikke vil hjem. Ja. <laughs> det kan jeg til gengæld virkelig godt relateret til. Ja, der vil sige, så der, hvor vi var tilbage i 0'erne, der der, der, der, der der tog man hjem, fordi jeg så man bange for, at ens telt blev så til. Ja, det er rigtigt. Så, så der... Igen dommedagen. <laughs> ja, præcis. Præcis. Øhm... Og så, så det her med alle de frivillige, som der blev nævnt i flere af de her indslag, øh, er jo faktisk ret øh, sær for, for Danmark og Roskilde Festival, at, det her med, at der er så mange øh, ja, festivaler bygger op omkring frivillige. Og derfor så kunne jeg ikke lade være med at spørge øh, Mikael Kristoffersen, som er programleder for frivillighed og organisationsudvikling, samt diversitet og social bæredygtighed, omkring det her med, hvad det egentlig gør for en festival, at den er så øh, grundlagt på frivillighed. Og øh, det, det kan jeg lige høre, hvordan hun øh, svarer på det. Okay. Festivalprogrammet har fået skudt lidt i, i skoene, at, øh, at det er meget... Altså, der er jo mange kommersielle festivaler, som øh, kører 100% kommersielt, som ikke bruger frivillige. ser det ikke så meget i Danmark, men når vi skal kigge ud i verden, øh, især mod USA, så er næsten alt, hvad der hedder koncerter, festivaler og kulturliv, det er ikke primært drevet af frivillige. Så det kan godt lade så gøre, faktisk? Det kan det. Det er okay. bare et helt andet etos eller et andet værdisæt, man så har til grund for det. Hvad, ja, hvad ser du forskellen så er? Jamen, effektivitet og vækst er helt klart nogle af de ting, jo man, man offrer, når man inviterer flere med ombordet. Så hvis man synes, at effektivitet er det vigtigste, så, eller man kun måler mod, mod nogle få bundlinjer eller én bundlinje, så, så kan det godt være en fordel at, at bare have et rent lønnet personale. Har du været på nogle af de festivaler her, som er meget lidt frivilligdrevet? Det har jeg. Jeg var på Coachella her i foråret, hvor de overhovedet ikke benytter sig af frivillige. Og hvordan var det? var det? Kunne du mærke nogen anderledes stemning der? Det er meget tydeligt, at dem, der sidder i de her øh, opgaver, de er der, fordi de får løn for det, og de har ikke sat sig ind i eller deltager måske engang selv. Øh, mange af dem i festivalen, så de ved ikke, hvad festivalen er, eller kærer sig ikke om det. Øh, de er der for at udføre en opgave, det er et job, og øh, det er jo også helt fair. Okay. Jeg er tilbage i studiet her. Øh, øh, øh, nu sagde du også, at, du havde, at havde spillet med dine projekter rundt omkring i uh, forskellige steder uden for Danmark og sådan noget. Oplever du også, øh, ligesom Mika her, der har været på Coachella og følt en lidt anden oplevelse end på Roskilde Festival? Kan du også godt mærke at det der når man er til musikoplevelser i udlandet, er det anderledes end at være i Danmark? Øh, ja, men mest som gæst faktisk, mm. når jeg har været på, på festivaler i udlandet. Så det er helt klart en, en, en vibe. På, på hvilken måde? Mm, altså... Jeg tror bare det først kom op for mig da jeg hørte det her klip, men at jeg tror faktisk bare det er ret unikt det der med at have så mange eller at der er så frivillige både og det er det, altså man kan man kan også godt mærke bare stemningen altså folk er der jo også af lyst og fordi de, altså der er en mere sådan en mere sådan varm sådan sjov stemning måske fordi er folk der ligesom, det er der egen frivillige, yeah. og ikke altså du... Er der for oplevelsen? Ja, og, og det kan man jo så også vende om til nogle gange. Jeg kan huske også, når jeg har været med bands sted, ligesom du har skulle optræde, så kan man også godt nogle gange også have den vibe, kan være lidt øh, svært at arbejde med, hvis man så er på arbejde, ligesom du har været i år, og skal spille der, hvor der er lidt for mange i nogle orange vest, der ikke helt ved, hvad de laver. og. Altså, så. 100 procent. <laughs> de, det har man da været ude for mange gange på festivaler i Danmark. Altså, men øh, der tror jeg også bare, at jeg altid har haft i mente at de jo er frivillige, og man har haft sådan, fair nok. Så er spørger ikke altid, vi bare, det. Det bare ikke den ikke næste i den orange vest. Ja, så siger noget nyt, og så, du ved, altså, ja. jeg, nogle gange har man bare ikke helt overskud, når er 10 minutter lydprøve, og man er sent på den, og du ved... Nej, øh... vi havde faktisk selv rigtig, rigtig svært ved at finde ind til scenen i år, så der, øh, der kørte vi rundt i måske en halv time, ja. før vi blev peget i den rigtige retning. Men vi nåede det hele, og alle var så gengæld rigtig søde. Så synes jeg, det er godt, du har det overskud til at, øh, at, at sige, at øh, der skal være lige huske på, at de er frivillige, for det skal man altså. Ja. Der, der kan det godt være, hvis man har så været på en amerikansk festival, så, øh, så kan de kunne finde ind frem til, men så skal man også betale nogle flere penge og sådan noget der for at have dem der Okay, men jeg synes, det er... Øh... Men også det der, som hun sagde, så altså, er det engang sikkert, at de rigtig ved, eller har været selv på festivalen, rigtig ved, hvad de arbejder med. Det synes jeg også er sådan underligt at tænke på, ikke? Ja, ja de er der altså, kun for at tjene penge. Øh, ja. mm, så du, er, at du synes, det er fedt at være til festivaler og koncerter i Danmark, på den, på den baggrund? Altså, ja, lige med den ting, ja. Det tror jeg, at jeg tror, stemningen omkring, at det er frivilligt, det er sådan, det synes jeg er en ret fed ting. Ja, jamen sådan har jeg det også selv. Bare man ikke lige skal, du ved, spørge, hvad, øh, en om en bag ved der. <laughs> Okay, jamen. Nå, men jeg har, jeg har, jeg har faktisk ikke, jeg har faktisk ikke flere klip tilbage. Jeg har spillet de ting for dig, som jeg godt kunne tænke mig. Men jeg håber, altså, du kan høre, der er jo... Det er jeg selvfølgelig glad for, at der er flere ting, der, der virker som nyt for dig. Men jeg håber ikke, at jeg så har ødelagt alt øh, glansen og alt det hemmelige, der var ved Roskilde. Jeg tror heller ikke, at jeg følte, at det var særlig hemmeligt. Jeg tror bare, at jeg tit har tænkt, at, øhm, at det er sådan... Det er også meget pålægge... En festivals Selvfølgelig er det den største festival i Norden og så videre, men jeg synes også, at øh, det er også, hvor meget værdi, man skal ligge i, så at blive booket eller ikke at blive booket. Eller sådan, det er også sådan en, selvfølgelig skal de ramme bredt, men jeg tror også, at... Øh, jeg ved egentlig ikke, hvad jeg vil sige. <laughs> Nej, men det er jo et umenneskeligt opgave på en eller anden måde at gøre alle tilfredse her. Lige præcis. Mm. Og det er jo også... Øh, ja, ej, jeg ved sgu ikke... Altså, jeg, jeg vil også virkelig gerne anerkende, at de har et kæmpe ansvar. Ja. Og at, at, at det er virkelig vigtigt, at de sørger for, at der bliver buket bredt øh, på tværs af diversitet og genre. Og, ja, og, det, og at de faktisk kommer ud og hører en masse musik rundt omkring i Danmark, så det ikke kun er for eksempel bestemte spillesteders øh, line-up, der bliver tjekket ud. Skal vi så ikke bare øh, sige tak for det. dag? Jo. Okay, Emma, tak fordi du er på besøg i aften. Og, øh, øh, og fedt, at øh, du vil lov til at optræde to gange over Borke Festival, og øh, at du vil være med i morgen, øh, min lille podcast her om... Øh, Roskilde til at tak. det var dejligt. Det var også noget lige at få en lille smule sådan orange feeling ja, igen. <laughs> det tænker jeg også, og det håber jeg også, at jeg der sidder lidt med, har fået det. Ja. Det her det var altså jagten på Roskilde, og mit navn det er Rasmus Damsholdt.